17-lea imn al Sfântului Simeon, noului, noul teolog, cu titlul că frica naște iubirea, iar iubirea dezrădăcinează frica din suflet și rămâne ea singură în acesta ca una ce este Duh Dumnezeu și Sfânt. Iubirea ca una care este rod al Sfântului Duh. Cum voi cânta imne, cum voi zlăvi, cum voi lăuda după vrenicie pe Dumnezeu meu cel ce trece cu vederea multele mele păcate? Cum mă voi uita spre nalt, cum voi deschide ochii, cum voi deschide gura Mântuitorului, cum îmi voi mișca buzele? Cum îmi voi întinde mâinile spre înlățimea cerului, ce cuvinte voi rosti, ce vorbe voi aduce? Cum voi îndrăzni să greșesc, cum voi cere iertarea căderilor mele nemăsurate, a greșelilor mele cele multe? Căci deci cu adevărat am făcut fapte mai presus de orice rătare. Tu știi ce spun mântuitorile, toată firea am întrecut făcând lucruri împotriva firii. M-am arătat mai rău decât toate animalele necuvântătoare, decât toate dobitoacele din apă și de pe pământ. M-am făcut cu adevărat mai rău decât reptilele și fiare sărbați și călcând poruncile tale, mai presus decât firea necuvântătoarelor, conform Iacov 3, 7 Întinindu-mi de ștrupu și murdărindu-mi sufletul, cum mă voi arăta ție, cum mă voi uita la tine? Cum voi cuteza să stau înaintea feței ta leoticălosul? Cum nu voi fugi de zlava ta și de lumina fulgerătoare a Sfântului tău Duh? Cum nu voi merge în întuneric, în iad adică? Și nu voi fi despărțit de mulțimea Sfinței singuri care am făcut faptele întunericului? Păcate. Conform Romani 13 cu 12 părintele profesor Ioan Junior a adnotat aici pe margini uh, versetele pe care uh, la care Sfântul Simeon a făcut referire, ceea ce este un lucru extraordinar de bun, ca să observăm uh, amprenta scripturală, adânc scripturală a confesiunilor uh, a, im a imnelor confesiune uh, ale Sfântului Simeon Untorol. Cum voi îndura glasul tău care mă va trimite în întunerii pe mine cel care din faptele mele îmi port încă de aici o sânda? Tremurând întreg cu tremurându-mă întreg, <coughs> cuprins întreg de frică și uimire siție, știu, mântuitorile, că nimeni altul nu s a greșit ca mine, n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu ticălosul prin care m-am făcut vinovat și de pierzania altora, adică am zmintit prin faptele mele și pe alții. Dar știu iarăși și sunt convins și de aceasta, Dumnezeu meu, că nici mărimea greșelilor, nici mulțimea păcatului, nici rușinea faptelor, nu va întrece vreodată iubirea ta de oameni și mila ta cea mare și mai bine zis, mai mult decât mare, mai presus de rațiune și mai presus de minte, pe care o reverși cu bogăție către cei ce greșesc și apoi fierbinte, se pocăiești și îi, cureți, îi curățești și îi luminezi, îi faci părtaș ai luminii tale și copărtași ai dumnezeirii tale, și vorbești și cu ei ca și cu niște prieteni a tăi adevărați, o bunătate infinită, o iubire negrăită. De aceea și ca la tine și cu căldură, stricție, cum l-ai primit pe Fiul cel desfrânat și pe desfrânata care au venit la tine așa, primește-mă și pe mine Mântuitorul care mă pocăiesc din suflet și socotim Hristoase al meu picăturile lacrimilor mele ca niște izvoare pururea țâșnitoare. Din inima mea spală în ele sufletul meu, Spală și trupul meu de murdărie patru, spală și mea de toată răutatea, că ceea este rădăcina și izvorul păcatului, răutatea. Răutatea e sămânța răului semănător, iar unde este ea, acolo face să încolțească, să o și să urce în sus foarte multe ramuri ale răutății și ticăloșiei. Smulge Hristoase al meu rădăcinei din adânc, Curăță, curățește brazdele sufletului și ale inimii mele și sădește în ele frica ta îndurate și foa vrenică să prindere de și să încolțească frumos ca să crească înalt, sporind în înălțime în fiecare ceas prin paza poruncilor tale, adăugând curgeri țâșnitoare prin sporirea lacrimilor și adăpată fiind de ele frica crește încă și mai mult și pe măsură ce se întărește urcă în sus. Frica de Dumnezeu uh, care se transformă, spune la un moment dat, se transmută și devine iubire pentru Dumnezeu, este întreaga pledoarie extraordinară a acestui al 17 lea uh, Im Simeonian. În chip asemănător, împreună cu frica, cu frica de Dumnezeu, crește și izmerenia, iar prin zmerenie dau înapoi toate patimile noastre, iar împreună cu ele e respinsă și falanga demonilor oastea demonilor. Și toate virtuțile se arată înconjurându-o ca pe o regină. Adică virtuțile apar după frica de Dumnezeu și smerenie. Și urmându-i ca niște străjere, care apără uh, smerenia și frica de Dumnezeu, ca niște prietene și zujitoare ale unei stăpâne. Iar atunci când acestea sunt adunate, când virtuțile devin o unitate în ființa noastră și unite între oaltă, în mijlocul lor frica de tine înflorește ca un pom sădit la vărsarea apelor și mi arată după puțin timp o floare străină. Frica de Dumnezeu naște o floare străină și Sfântul Simon va vorbi imediat care este floarea străină a fricii de Dumnezeu și a smerenii. O floare străină Hristoase al meu am spus străină? Pentru că orice fire naște după sol, soiul ei și sămânța tuturor pomnii este în fiecare după sol, soiul lor. Facere 1, 11 cu 12, așa cum spune sunt moi în facere. Dar frica de tine arată o floare, o excreșență, a unei fir străine și un rod de asemenea străin și deosebit de acela. Căci prin firea ei frica e plină de suspine. Iar pe cei ce o au îi face să fie mereu mâhnit ca niște robi ca unii de multe lovituri, de multe bătăi, ca unii care nădăjesc fiecare clipă tăierea morții, adică să moară, să fie luați de Dumnezeu prin moarte, care văd secera, dar nu-i cunosc ceasul, și nu au de nici certitudinea unei iertări săvârșite, ci tremură în fața capătului a morții și se cutremură în fața sfârșitului, ca unii care poartă cu ei oriunde hotărârea nesigură a acelei judecăți, Dumnezeu meu. Deci floarea pe care o poartă, ia frica de Dumnezeu, e cu neputință de exprimat la înfățișare și încă și mai cu neputință de exprimat în modul ei de a fi. că ce văzută înflorind, dar numai decât se ascunde. Lucru care nu este propriu niciunei firi, nici succesiunii manifestării pe care o are uh, o plantă. Dar aici este vorba de o fire mai presus de fire, care întrece orice fire. Adică e o lucrare dumnezească aici, care face ca frica de Dumnezeu să se transforme în și vom vedea în ce. Până la o vreme se arată floare frumoasă, mai presus de orice cuvânt, și răpește spre vederea ei toată mintea mea, ne lăsând-o să-și aducă aminte de nimic din ce ar ști că aduce frica. Deci, floarea fricii de Dumnezeu naște ceva care răpește vederea și toată mintea noastră, ci ea atunci lucrează în mine uitarea tuturor acestora, lucrurile care țin de frică, și toată, toate dispar în scurtă vreme. Iar pomul, pomul fricii e iarăși fără floare. Și mă întristez și suspind și sigă de tine cu căldură și atunci iarăși văd floarea între ramurile pomului și având ochii numai pentru floare Hristoase al meu, nu mai văd atunci pomul. Deci când privește la floarea care iese din frică, nu mai vede pomul fricii. Adică, atunci când vede pe Dumnezeu, prin floarea fricii, uh, uită de frică și are îndrăzneala cea bună, parisia, către Dumnezeu. Dar cel mai adeseori floarea care înflorește și mă atrage întreg spre ea, prin dorul ei, ajunge la un rod al iubirii. Dar iarăși, rodul acesta nu suportă să fie purtat de pomul fricii, ci e văzut singur, fără pom, mai ales atunci, că se coace de plin, cu alte cuvinte, pomul fiind frica, iar floarea și rodul care se naște din floare este, frica de este iubirea de Dumnezeu, care se vede de sine, deși uh, floarea și rodul florii, adică iubirea, au înflorit pe trupul acestui copac, pom, cum spune Sun Simeon, care este frica de Dumnezeu. Dar iarăși rodul acesta nu, pie, nu poate să, nu suport să fie purtat de pomul frică văzut singur, fără pom aleasă atunci când se coace de plin, căci în iubire nu se găsește deloc frică, citând 1 Ioan 4 18. Dar iarăși, fără frică, ea nu rodește în suflet. Fără frica de Dumnezeu începutul înțelepciunii și al curățirii și al uh, ajungerii la Dumnezeu, nu se poate naște iubirea de Dumnezeu care elimină, paradoxal, dumnezește pomul care a concrescut-o, care a, care a rodit-o, adică frica. Cu adevărat, e o minune mai presus de cuvânt, mai presus de orice gând, ca un pom să înflorească și să rodească cu osteneală. adică frica lui Dumnezeu, care rodește cu osteneală virtuțile, dar rodul său, al acestui pom, al fricii lui Dumnezeu, să dezrădăcineze pomul întreg și să rămână rodul singur, numai rodul. Cum există un rod fără pom, nu pot să spun de fel, nu pot să explic lucrul ăsta. Totuși el rămâne, totuși iubirea există fără frica aceea care îi dă naștere. Deci iubirea este într-adevăr toată veselie, umple de bucurie pe om și de voioșie pe cel care a agonisit-o și a agonisit-o și l-aruncă în chip simțit pe acesta în afara lumii. Prin extaz, ceea ce frica nu poate să facă nici de cum, Căci această frica fiind înăuntru celor văzute și înăuntru celor simțite, cum poate oare să-l arunce pe cel ce o are departe de aceasta și să lege întreg închip simțit de cele nevoste? Frica de Dumnezeu ne leagă de ceea ce noi vedem în noi, de păcatele noastre și de micimea, de finitudinea noastră, de putințele noastre. Pe când iubirea de Dumnezeu ne scoate afară de noi, dorind să vedem pe Cel care este, pe Dumnezeu nostru. Slava lui Dumnezeu. Cu adevărat, nu va putea nicicum dar floarea și rodul pe care naște frica sunt în afara lumii. Și știu să răpească mintea și Sfetul prin cu ea și să le arunce afară din lume. Cum spunem, zici, le aruncă iubirea pe acestea afară din lume. Aș vrea să știu. Acestea sunt cu neputință de exprimat, precum spuneam, dar ia minte și voi spune cum anume. Duh Dumnezeiesc e iubirea, lumină a toate lucrătoare și luminătoare, luminătoare pentru om, dar ea nu este din lume, nici ceva din lume, ci iubirea lui Dumnezeu, nicio creatură, căci e necreată. Iubirea lui Dumnezeu e necreată, că este un dar dumnezeiesc. Și este în afară de toate creaturile. Necreată în mijlocul celor create. <coughs> Harul Dumnezeu, energie necreată, lumina, Dumnezeu, Slavul Dumnezeu, cum vrem să spunem, este necreatul în ființa noastră care e creată. Și care nu se transformă energiile necreate în creată, ci întotdeauna energiile necreate, Harul Dumnezeu sfințește trupul și îl îndumnezește. Înțelege copiile cele ce spun că ce este ceva separat, iar necreatul nu admite nici când să devină creatura, spune literal Sfântul Simeon. Dar dacă ar vrea, este cu putin să facă chiar și acest lucru, căci cu colucrarea Duhului și bunăvărea Tatălui cuvântul, a devenit creat în chimne și dumnezeind, în dumnezeind ceea ce a luat. Se referă aici la faptul că Dumnezeu, cuvântul logoșului Dumnezeu, s-a făcut om și a în Dumnezei ceea ce a luat, adică trup omenesc și sufletul omenesc, mi-a arătat prin două lucrări și două voințe, o dublă minune. Și atât aici vorbim despre dogma cristologică a sinodului VI ecumenic, unde se dogmatizează două lucrări și două voințe în persoana una divină umană a Mântuitorului Hristos. Văzută și nevăzută, sesizabilă și insesizabilă. Se referă la, la firile Dumnezești că una e văzută și alta e nevăzută, una e sesizabilă, umanitatea și alta este insesizabilă. Dumnezeirea se arată, Hristos, ca o creatură, mijlocul tuturor creaturilor, dar nefiind o creatură, cum li se părea, dispărea. Adică atunci când după înălțare, el se făcea nevăzut ucenicilor. Totuși nu dispărea cu totul, ci fiind în mijlocul tuturor creaturilor sensibile, unit fiind cu ceea ce luase asupra sa, cuvântul se vedea ca o creatură. Dar luând asupra sa creatura și ascunzând-o sau ridicând-o înălțime prin înălțarea sa la cer, în slava sa, mai presud de cuvânt, se ascundea de îndată, iar aceia ziceau că stăpânul nu se mai arată, nu se mai arăta, dar negreșit acesta era numai pentru ei că și creatorul a toate fiind de neîncăput pentru fiind de pentru toate și umplând ca Dumnezeu toate cum s-ar putea ascunde? Îl vei muta oare dintr-un loc pe stăpânul și vei face să ajungă într altul să ascundă de ochii sfinților apostoli? Înapoi ca nu cumva din eștiință să cazi în blasfemie sau dă-te înapoi de la astfel de gândire uh, depărtează la tine de gândire ca nu cumva din neștiință să cazi în blasfemie, în luptă cu Dumnezeu, în negarea lui Dumnezeu. Ascultă dacă vrei lucrările iubirii și învață cum iubire mai, mai mare decât toate. Decât care toate spui. Nu l-auzi pe apostolul strigând, pe apostolul Paver, de-aș grâi în limbile îngerilor și ale tuturor oamenilor și aș avea toată credința încât să mut munții din loc. De-aș avea toată cunoașterea și aș știa dâncu tainelor lui Dumnezeu. De-mi aș risipi toată bogăția și aș ajunge sărac și de mi da trupul să fie ars pentru Hristos, mai mare e iubirea. Și e cu atât mai mare, cu cât fără ea toate acestea, fie în parte, fie toate împreună, fie toate la un loc, n-ar fi de niciun folos celui ce le are. Adică nu avem niciun folos dacă din virtuțile noastre, dacă toate nu sunt îmbrăcate în dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Deci cel care e lipsit și de iubire și de toate cele zise, spunem unde se va arăta, ce va face, cum va îndrăni să se numească credincios celor ce le întreabă. De aceea fii scolar la cel ce greșește despre iubire. Și de închilie noaptea sau ziua și iubirea e închim nevăzut și neștiut împreună cu mine. <coughs> și de aici iubirea devine uh, uh, răspunsul pe care uh, Dumnezeu îl dă rugăciunul Sfântului Simeon, în sensul că la iubirea sa el răspunde prin uh, arătarea Sfântului Simeon a luminii sale. Iubirii lui Simeon Dumnezeu îi răspunde cu slava sa și de aceea el numește iubirea pe de-o parte iubirea sa pentru Dumnezeu sau iubirea pe care l-a învățat Dumnezeu prin vederea slavei sale, iar pe de altă parte vorbește despre iubirea ca prezența luminii Dumnezești care produce în el iubire. Fiind în afara tuturor creaturilor, este și împreună cu ele toate. E foc, e strălucire, se face nor de lumină, slava lui Dumnezeu, și în final ajunge soare. Ca foc încălzește de și aprinde inima mea și o scoală spre dorul și iubirea Creatorului. Iar aprins fiindu-i ajuns și Sfetul fiind în flăcări, prindă dragoste, zboară toată de jur împrejurul meu ca o strălucire purtătoare de lumină și aducându-și razele scânteitoare în Sfetul meu și luminând -mi mintea, făcând o văzătoare orată în stare de înălțimile contemplației. Aceasta era ceea ce spunea mai înainte că e floarea fricii, iar eu văzând strălucirea și umplându-mă de bucurie negrită, nu m-am bucurat că am văzut-o, fiindcă ea, care m-a săturat de o bucurie dumnezească s-a depărtat și a răpit împreună cu ea mintea mea și simțirea mea și toată pofta lumească. Și atunci mintea mea a alergat și a căutat să cupindă cu dor strălucirea cei i se arătase, dar creatura nu găsea nu putea ajunge cu totul în afara creaturilor ca să prindă strălucirea necreată și cu neputință de prins. Totuși, ea a străbătut de jur împrejur toate și s-a străduit să vadă, a cerceta văzduhul, a străbătut de jur împrejur cerurile adâncule și a cercetat pe cât îi se părea marginea ultimelea lumii, dar în toate acestea n-a găsit nimic, că și toate sunt create. Și atunci am plâns și m-am tânguit. Și cele dinăuntru me ale mele s-au aprins și petreceam ca un nebun și din minți. Deci iubirea a venit cum a vrut ea, căzând întreagă ca un chip de nor luminos. S-a văzut șezând peste capul meu și m-a făcut să stric de uimire. Dar zburând iarăși, m-a lăsat singur și căutându-o eu cu o stenală, lui Dumnezeu, dintr-o dată s-a găsit iarăși întreagă în chip conștient într un mine, adică conștient că o vede. Și s-a văzut în mijlocul inimene cu adevărat ca un luminător, ca discul soarelui. <coughs> apărând și arătându-se astfel în chip conștient a întors înapoi uștirea demurilor a alungat la șitate a insuflat bărbăția, dezgolimintea mea de simțirea lumii și m-a îmbrăcat în haina simțirii mele, m-a separat de cele văzute și m-a legat de cele nevăzute și mi-a dat harul de a vedea pe cel necreat și m-a bucurat de el pentru că am fost separat de cele create văzute și repede stricăcioase și am fost unit cu cel necreat nestricăcios fără de început și nevăzut pentru toți căci acest lucru e iubirea. Să alergăm noi credincioșii cu încordare, să ne grăbim noi trândavii cu o steneală, să ne trezim noi zăbafnici, ca să ținem tare iubirea, sau mai bine zis, să ne facem părtași și și așa să trecem peste cele de aici, ca să ne înfățișăm cu ea, Creatorului și Stăpânului, ajungând împreună cu ea, cu iubirea de Dumnezeu în afara celor văzute. Dacă nu ca unice suntem suntem creatură, vom fi lăsați împreună cu creaturile văzute în foc, în tartar și în pedepsele, în pedepse cu tremurătoare că când iad, pentru că am fost găsiți fără ea, adică fără iubire în ființa noastră. Iar dacă s-ar putea mântui cineva fără ea, Hristoase al meu, cum va fi oare aceasta? Dacă suntem lipsiți de bucurie, cum ne vom elibera de întristare? Întristarea fiind? Departarea de la fața lui Dumnezeu, iadul. Găsiți fiind în afara cămării de nuntă, cum ne vom veseli oare căzind din împărăție, din împărțire lui Dumnezeu, Adică din vederea ta, și iată cum Sfântul Simeon uh, identifică împărăția lui Dumnezeu cu vederea sa, adică în împărăția lui Dumnezeu îl vedem pe Hristos, Mântuitorul nostru, ce altă mântuire, ce altă mânghere, sau în ce -alt loc le vom putea găsi într-adevăr? Nicăieri, nici de cum, iar dacă unul li se pare în chip nebunesc, și nebun, e cel ce spune aceasta. Dar poate că răspăzând cineva va spune aceasta, cum nu va fi și un alt loc de mântuire, și ușurare în afara împărăției și a locului dreptilor. Adică de ce să nu existe un loc intermediar așa cum au romano-catolicii purgatoriu. <coughs> Nebunule, a zis iubirea, n-auzi că strămoșul tău Adam călcând o singură poruncă în rai. A fost dezbrăcat de zlava Dumnezeu, spune cu Eva, a fost izgonit numai decât din rai, primit în o de plăcere, oh, moartea nenorocită și viața pline sudor și o înelva vaimie fi rânduiți de el cu dreptate să trăiască și să moară. Înțelege că așa va fi și atunci când se va face judecata cu ea noastră. Pentru că oricine va fi găsit cu adevărat dezbrăcat și gol de slava dumnezeiască, precum acela, precum Adam care păcătuiește, va fi scos numai decât afară și din rai și din împărăție și din cămarea de nuntă cerască, care sunt tot una pentru în esență. Chiar dacă nu are păcat, dacă e lipsit de virtuți, el stă gol. Adică nu, nu trebuie numai să nu avem păcate mari sau să, să nu păcătuim prea mult, dar trebuie să avem e, lucruri pozitive noi, lucrurile dumnezeiești ale lui Dumnezeu, adică virtuțile care sunt realități divino-umane noi, la care, în să ne trudim cu Harul Dumnezeu. Chiar dacă nu are păcat, dacă e lipsit de virtuți, spune Sfânt Simeon, repetăm, el stă gol iar prima dintre toate virtuțile împărăteasa și doamna lor, citând aici versetele frumoase care se zic la Paște împărăteasa și doamnă, e într-adevăr iubirea împărăteasa tuturor virtuții, iubirea de Dumnezeu și de oameni. Ea este cap, haină și slava tuturor. Trupul fără cap e mort și fără suflare, iar fără haină cum nu va fi gol? Virtuțile fără iubire sunt de și nefolositoare iar cine n-are iubirea e gol de slavă Dumnezească, chiar dacă are toate virtuțile. Stă gol și, nesuportând goriciunea, ar vrea să se ascundă, căci, având rușinea, are și osânda, are conștiința că va fi o osândit de Dumnezeu, și aude de la judecătorul a toate, nu te cunosc pe tine, Matei 25 cu 12. Creatorul a venit pe pământ, a luat suflet și trup, și-a dat Duh Dumnezeesc, ne-a dat nouă, Duh Dumnezeesc, care este iubirea. Deci dacă vrei și dorești să primești Duhul Dumnezeu, crede în Dumnezeu un chip te Tăgăduiește pe tine însuți, că voia ta ia pe omer crucea și mor prin intenția cu voia prin dorința de a te depărta de patim copile ca să te faci părtaș al vieții veșnice. Să nu te amăgească cei retăciți cu minciunilor care zic că aceia care mor vor lua viața după moarte. Că nu cumva lăsându-te convins de ei să devine păsător și să nu te împărtășești de viața. Adică nu a lăsa convins de cei care spune că poți să treci oricum viața ortodoxă, că și așa o să te mântuiești. Nu, uh, umplete de virtuți și de iubirea și de zdrava lui Dumnezeu pentru că să moștenești viața. Ascultă cuvintele lui Dumnezeu, ascultă-i pe Apostol, ascultă-i pe dascării bisericii, ascultă ce strigă Hristos în fiecare clipă. Râuri din izvorul apei și vii, vor curge din pântecele celor ce cred într-un mine. Ce este apa aceasta de care vorbește, dacă nu harul Duhului? Iar pe cei cureas cu inima e fericește zicând că aceștia vor vedea pe Dumnezeu încă de pe aici, încă de aici, de pe pământ. Toți apostolii și dească strigă și ei că încă de aici primim pe Duhul și pe Hristos însuși, dacă e să ne mântuim. Dacă ne mântuim, trebuie să primim pe Hristos și pe Duhul, întreaga trăime, uh, harul trăimii în uh, noi. Ascultă glasul stăpânului, ascultă cuvintele cuvântului, ale Cuvântului Dumnezeu, ale Dumnezeu cuvântul. cum arată că oamenii primesc încă de aici în părăția celor că -și zice. Și aici apelează la parabolă. asemănatul să aceasta ca un mărgăritar în lui Dumnezeu, de mult preț, Matei 13.45. Auzim vorbindu-se de un mărgăritar, ce bănuiește? Adică ce crezi că e ceva uman? Vei spune oare că e o piatră sau că e ținută sau văzută cumva? Departe de mine Hula, Hula aceasta, dar spune că împărăție este ceva uh, de pe pământ, ceva rudimentar. Spui că ce un mărgăritar duovnicesc, Dar dacă nu poate fi ținut dacă e ne văzut, cum l-a găsit atunci negustorul care l-a găsit. O întrebare. Unde l-a găsit, cum l-a văzut? Învață-mă, cum văzând toate la cumpărat pe acela pe care nu-l găsea, pe care nu-l vedea, pe care nu l-arat în sân. Vei învăța negreșii că acela, e ca și cum. L-ar avea numai prin credință și nădejde. Dar stăpânul a zis cum bănuiești tu că și-a vândut averile nici numai pe nădejde, dacă va afla, nici numai pentru nădejdea de a primi. Ce vă amăgiți? De ce vă amăgiți? Ce De ce vă rezemați pe nădejdeșarte? De ce vreți ca prin convingeri deșarte, prin argumente uh, nepotrivite să vă faceți vinovați atât de pierzania lor cât și o aspră pedeapsă pentru voi înșivă? Adică? de ce induceți pe alții în eroare și o vă induceți și voi în eroare. Ci El te îndeamnă să-ți găsești mai tâi mărgăritaru, împărăția, în ființa ta și văzându-ne prețui să-L cumperi, vânzându-ți toate ale tale, adică toate, să vinzi patimile pentru a primi în tine slava lui Dumnezeu, care este, după cum ați auzit, împărăția, Părăția lui Dumnezeu, spre care vorbește Domnul, că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru, adică harul dumnezeiesc. Tu să spui doar în nădejde, adică că va primi Împărăția lui Dumnezeu, așa cum spun protestanții sau neoprotestanții, că vor primi Împărăția lui Dumnezeu nu acum în conștiință, ci într-o conștiență, ci vor primi după moarte. Și te arăți astfel nevrând să cauți împărțirea, nevrând să găsești, nevrând să-ți vinzi averi și să iei împărți a Deci Spun a toate, a spus că, dacă vrei, e nou într Tocmai ceea ce vă spuneam Luca 17-21. Dar poate e sărac și nu ai nici auri, nici averi, nici bogăție. Și auzim că margaritarul ce ne prețui se cumpără prin vânzarea tuturor averilor, vei spune. Dar neavând eu averi, cum voi putea agonisi acest Dumnezeu frumos margaritar? Despre aceasta te rog să asculti cu pricepere. Adică să nu faci probleme că nu, dacă nu ai milostenie nu te mai mântuiești. Sau dacă nu ești bogat și nu poți să dai milostenie, atunci o să, o să pierzi mântuirea. Și răspunde Sfântul simona unui astfel de om care ar întreba dacă ai avea lumea întreagă și cele din lume și risipindu-i împărții ai împărțit or și săracilor lipsiți ce <coughs> te vei face să în sus dacă vei gândi într-o tine că ceea ce ai dat e un preț corespunzător zicând dați-mi Mărgăritaru că am dat toate ale mele, adică dacă cerem împărăția lui Dumnezeu să simțim în noi Harul Dumnezeu pentru că noi ne-am făcut monah sau pentru că uh, am dat foarte multe milostenii Uh, de îndată îl vei auzi pestepunul spunând aceasta, ce vorbești de toate ale tale, care toate ale tale căci gol a ieșit din pântă cele mai și gol vei intra în negreșit în mormânt, Iov 1.21 nicăcare ale tale dacă viața însă și toate lucrurile acestei vieți sunt daruri de la mine, de la Dumnezeu dar care spui că sunt cele ale tale nu simți că ești cu totul nebun <coughs> spune Dumnezeu unuia ca acesta și nici nu vei lua mărgăritarul, nici nu vei primi împărăția și dacă îți vei risipi în regime toate averile tale sau vei fi foarte sărac și vei veni zicând așa, vezi mântuitole cum o inimă și vezi drobit, cumplit, pedepsit și ars amarnic, vezi-mă, vede-mă stăpâne gol, vede-mă lipsiți, trăind de toate și foarte sărac și neavând ce să dau ca să te cumpăr pe tine cuvinte, miluieși-mă Dumnezeu meu singur care îndur pe cei răi, că ce lucru voi găsi în lume, Dumnezeu meu, Învață cum trebuie să se roage. Un om sărac de toate, ca să-ți dau drepreț pentru tine care ai făcut toate, că ce ți-a dat desfrânata, ce ți-a adus tâlharul, și bogăție ți-a dus fiul cel desfrânat Hristoase al meu? Spune acestea și vei auzi ce va zice Domnul. Da, mi-au adus daruri, da, mi-au adus o bogăție, dând ceea ce aveau, au primit mărgăritarul mai bun decât lumea întreagă. Cu aceasta vinul la mine și îndată îți voi arăta mărgăritarul pe care l-au primit aceea și te vei bucura." Căci dacă îți vei da sufletul, crede și socotește că lucrul pe care l-ai pus jos nu e de nimic vrenic. Adică dacă ai renunțat la viața păcătoasă, consideră că n-ai făcut mare lucru, ci un lucru normal să renunțăm la păcat. Căci dacă vei veni cum a venit la mine desfrânata, am negreșit puterea, am negreșit margaritale pe care, dacă le, vei le va primi lumea, și în primul lumea aceasta, alte zeci de mii de lumi, niciun singur mărgăritar n-a lipsit din comorile mele și îți voi da și ție un dar cum i-am dat acelea. Acestea ți le spune Dumnezeu și te va învăța cum a venit la el Târharul și cum a venit desfrânata cei ce sunt cântați acum în întrege, întreaga lume adică acum sunt sunt sfinți cei care au venit și despre care vorbește Sfânta Evanghelie și au primit împărăția aceștia Acum, întorcându-se fiul cel destrăbălat, de grabă a fost primit. Prin credință s-a mântuit tâlharul, Luca 23,39, care a făcut multe releși bună pe dreptate, pentru că atunci când toți m-au tăgăduit pe cruce, toți când s-au zmintit toți și când am fost pânzurat pe lemn, acela a mărturisit că sunt Dumnezeu și împărat și a strigat din inimă că sunt nemuritor mărturisirea tâlharului celui bun. De aceea a primit înaintea tuturor împărăția, de ce? pentru că m-a mărturisit pe mine când nimeni n-a mărturisit-o cu glas tare. Și care cuvânt v-a înfățișat dorul desfrânatei, dorul, nu dorul de al dorul de păcate al femei ci dorul desfrânatei după mântuire, dorul pe care îl purta cerimă că s-a apropiat de mine ca de un Dumnezeu și stăpân al celor văzute și nevăzute și mi l-a adus cu bogăție ca nimeni până atunci, dar pe care văzut de l-am și primit. Și nu am luat dorul, ci dându-i mărgăritaru, i-am lăsat și dorul. Nu am lăsat, nu i-am luat dorul de mine, ci dându-i împărăția mea înăuntru ei, am sporit dorul ei de Dumnezeu. Ba chiar i-l am aprins, spune Domnul, încă și mai mult și ne-am făcut să se ridice ca un rug mare din ființa ei și am zlobozit-o mai de cinste decât fecioarele. Am făcut-o <coughs> să fie mai cinstită decât fecioarele adică cele care uh, n-au păcătuit prea mult pentru că am umplut-o de slava mea asta, spune Domnul. că străbătând dintr-o dată ca a zi toată legea, sau urcând toate virtuțile ca pe o scară, ea a ajuns la sfârșitul legii care e iubirea și s-a dus păzind o nevătămată până la moarte. Iar destrăbălatul, fiul curvar, cum fiul rătăcit, cel destrăbălat, în Sfântul Simon aici, spune destrăbălat, curvar, mă rog, Fiul cel pierdut, care revine, Luca 15, 15 e, și următoarele. Întorcându-se în chip asemănător, s-a pucut din cu adevărat și măcar că era fiul meu, s-a apropiat de mine ca un fiu al meu, ci mi-a cerut să-l facă pe unul din argații mei. Nu vorbea numai din gură, că nu se pucăia mai cu gura, ci și din inima și pe care le spunea prin cuvinte le-a arătat prin fapte și prin fapte. Smerenia lui m-a tras spre milă până în adâncurile mele și de-ndată l-a îmbogățit pe el cu slavă. Și zlăvit în scurt timp că ce am văzut că a venit la mine în tot sufletul, că nu și-a întors deloc înapoi cugetul cum fac mulți. Adică nu se uită înapoi, la cum era înainte, să se convertească. Deci, oricine vine la mine așa și cade la mine cu adevărat, sau de toată făptura, îl voi primi de îndată. Și deci, cine vine la mine și cade la mine cu adevărat, și se pocăiește în fața mea, îl voi primi de îndată pe unul ca acesta. Dar oricine vrea să primească cu vicleșug harul meu, adică mai pentru avea vedenii dumnezești, oricine vine la mine cu fățernicie, având înăuntrul lui răutate sau încrezându-se în faptele lui, în faptele lui că se va mântui și nu renunță la patimile lui și la încrederea în sine, ori fiind cuprins de înălțare sau invidie, de gândului sau invidie pe alții și pentru acest motiv caută să va aibă vederi duhovnicești, pentru că ori se ceartă cu sfinții, ori cu alți oameni duhovnicești bisericii, nu va avea nici de cum parte împreună cu mine Hristos Acestea ți le strigă Dumnezeu în fiecare clipă ție și prin noi le strigă tuturor, prin ierarhia bisericii. Iar dacă vrei și din altele, îți voi arăta limpede că încă de aici se cuvine să-i întreaga, întreaga împărăția cerurilor. Dacă vrei să intri în ea și după sfârșit, după ce vei muri, ascultă-L pe Dumnezeu greindu-ți și în pilde. Cu ce se va asemănă împărăția cerurilor, asemenea aminte unui grăunte de muștar, pe care lundul un om l-a aruncat în grădina sa și l-a odrăjit s-a adevărat. Spune-mi, deci tu cel ce asculți, ce este greuntele acesta? Ce socotești că este acesta? Spune cu îndrăzneală. El dacă nu îți spune eu și voi grăia adevărul negreșit, el ți-a spus că greuntele de muștar e împărăția cerurilor. Și Sfântul Simeon comentează toate acele uh, parabole uh, care au o necunoscută în ele. Uh, ca fiind împărăția lui Dumnezeu. Grăuntele acesta e Harul Dumnezeescului Duh, iar grădina, grădina unde cade grăuntele Harului, e inima fiecărui în mâncare, cel ce ia Duhul, îl aruncă, îl aruncă în inimă, sau Duhul cade în inima lui, și ascunde în adâncul măruntaielor sale, al ființei sale, ca nimeni să nu-l vadă, și îl păzește cu toată lor aminte, ca să crească, să se facă pom, și să urce, urce spre cer. Acest pom despre care vorbeam, că se naște al virtuților care se naște prin zmerenie și prin frică de Dumnezeu și prin zmerenie și care naște o floare prea dumnezească care este iubirea și al cărui rod este vederea lui Dumnezeu. Deci dacă spui nu aici, ce abia după sfârșit moarte vor lua împărăția toți cei ce o îndrăgesc fierbinte, adică dacă spui că după moarte, așa cum am spus că protestanții și nou-protestanții Uh, și catolici și toți ceilalți vorbesc despre toți și vorbesc despre o mântuire care se produce, o conștientizare a mântuirii care se produce sau prin împărăție care se produce după moartea noastră Sfântul Simeon spune nu să nu răstori cuvintele mântuitorului și Dumnezeu nu să nu spui că uh, vei vedea slava lui Dumnezeu numai după ce mori căci dacă nu primești, asta e problema Teologia fundamentală a Sfântului este. dacă nu primești grăuntele de muștar de care vorbea Domnul în viața aceasta, în biserică pământească, și nu l-arunci în grădină, adică în sufletul tău, rămâi cu totul fără sămânță. Sămânța fiind uh, slava lui Dumnezeu. Deci dacă nu arunci, deci dacă nu lucrezi, cum spun părinții, dacă nu lucrezi Harul Dumnezeu în fapte bune, n-ai niciun rod și nici nu primești împărăția. Dar și dacă primești sămânța, adică dacă simți în tine lucrând harul dumnezeesc, dar o năbuși, și acum vine la parabola sămânței aruncate în sămânței aruncate în un dar o năbuș și înspin spi, în sau o dai la păsări și pe ele e, și ele vor răpi grăuntele sau dacă vei lăsa din nepăsare grădina ta neudată, inima ta neodată cu lacrimi și sămânța nu se va sădi Harul dumnezeesc în tine nu va prinde și nu va aduce roadă care îți va fi folosul din sămânța adică care fi folosul că ai avut în tine simțirea Harului dar ai pierdut-o spunem sau când al cândva dacă nu acum vei primi sămânța după moarte îmi spune, îmi, spune, îmi spune cel care se împotrivește lui după moarte îmi spune dar greșești pe cât se pare căci în ce grădină îl vei ascunde atunci te întreb și cu ce lucrări îl vei îngriji ca să se prindă pentru că aici sunt sunt nevoințele duhovnicești Dumnezești ale mântuirii. Cu adevărat, frate, ești întreg plin de rătăcirea amăgită, de care crezi că nu trebuie să ai eforturi pentru mântuirea ta aici, ci aștepți mântuirea după moarte. Fiindcă timpul acesta e al faptelor, citând 2 Timotei 4,8, iar cel ce va veni e al cununilor, cum spuneți Sfântul Pavel. Aici se primește arvuna, FSN 1.13 cu 14. A zis până aici să primești Peceta, pecetea fiind tot uh, prezența arului noi. De aici prindeți candela sufletului tău înainte de a se face întuneric, înainte de a se închide ușile făptuirii. Vedeți moartea ca sfârșit al nevoinței, ca sfârșit al faptelor bune, al pocăinței. Dacă ești înțelept de aici, Mă fac ție și mărgăritar, zice Domnul, și mă las cumpărat. Aici sunt pentru tine și grâu, și ca un de muștar, aici mă fac pentru tine și drojdie, și dospes toată frământătura ta, toată ființa ta în Dumnezeu. Aici sunt ca o apă a Duhului Sfânt, pentru tine mă fac foc, mă fac și foc dulce, dor dulce de Dumnezeu, iubire dulce de Dumnezeu. Aici mă fac pentru tine dacă vrei, și haină, Matei 9 cu 16 apropo de uh, aruncarea celui care a venit la nuntă fără haină, fără haină de nuntire, fără haină, uh, fără haina cu Dumnezeu, și toată hrana și băutura, și mă face hrană și băutură, ca la Ioan 6,55, a noastră, a ta. Le, acestea le spune stăpânul, iar dacă încă din cele de aici mă vei recunoaște așa, dacă mă vei toate cele pe care le-a spus Domnul că El este, va fi, că se vor face cu cei credincioși, și acolo mă vei avea făcut în chip negrăit și acolo mă vei avea făcut în chip negrăit pentru tine toate adică și în Împărățelul Dumnezeu Dumnezeu va fi încântare, veselie lumină, cunoaștere, fericire dumnezească, tot ceea ce spune ceea ce este ceea ce simțim că este pentru noi acum dacă vedem slava sa dar dacă pleci, dacă mori adică dar dacă pleci neștiind lucrările Harului meu mă vei afla acolo numai judecător lipsit de, cum, de compătimire că adică dacă vei muri <coughs> fără să fii îmbrăcat cu haină de nuntă, adică fără să fii plin de har, de harul virtuților, de harul iubirii mele și de lumina dumnezească, mă vei găsi unde aș judecată ca un judecător lipsit de milă față de tine. O Hristoasă și Dumnezeu meu să nu mă osândești atunci nici să mă supui verdictului tău judecății tale pe mine care ți-am greșit mult, ci primești și vene ca pe unul din ultimii tăi argați, tocmiți de către tine, și vreuncește-mă încă de aici să zice Mântuitorul meu, să primească Duhul Dumnezeu, Arvuna Împărăției, Arvuna Împărăției de la 2 Corintenul 1.22, Duhul Dumnezeu fiind Arvuna Împărăției, iar acolo să mă, desfă, să mă desfătesc de cămara ta de nuntă, de slava ta, văzându-te pe tine, Dumnezeu meu, în vecii vecilor. Amin.